Eta txaskariaren tenorean orai gomitatuko gira arantxa zure mairat hitz putz zurekin orai. Bai, eta espedut goxez iztela baita zer gian. zerdian Baan bo matzutan lriteko ez dira erres ala ere. Bortsatuko zaitut eta ikusiko dugu beti polizia filmatu nahi duzun. Hala esaldi hau berdin azken egun hauetan irakurarri duzu zuen sare soziatan Ghion badok edatzen diuen hitzak dira hauek. Bainen ez berak erranak, polizia baten mehatsuak dira Parisen ira azken manifan gatazkak eta bortizkeriak gertatu dira. Berdin ikusio batek begibat galdu do Gaz negargarri baten grenada bildu, bildu baitu, eh, sinpleki begian, hauzitan eman ditu, ala ere, eh, diakindugunaz, ondotik, eta umore pixka batekin ere errandu kasetariei zonbait egun berantago, begia hau itxua bilakatu da orain, baina bederen begia txikitzen aldut, eta ez Jamari Le Pen bezalako itxura impusatuarekin. Beste lekukotasun bat, bada hemen, beraz, Guillaume Vadorena, Bera ezta manifestalaria, bederen hor gertatutakoa edo gertatu dena ezta manifabaten ondutik. Jale sozialetan partekatua izan dena milaka aldiz azken egun hauetan. Eta lekukotasun anonimo horrek aurpegi bat badu horrein prentso bat egin baitu atzu. Emazte baten atxilok eta bortitza filmatzen asizelarik urbildu zitzaizkion polizia, kala hasten da historia. Astapen batean, erakazlearen lekukotasuna bere lankide batek edatu zuen eta kritika guziak irakurri ondoan erabakidu publiko egitea eta salaketa beraz pausatzea. Zer gertatu da? Bebado erroerarekin sartzen da, gaueko sortzitan bere lankidekin bilkura bat egin undotik. Eta hor ikusten du emazte beltz bat, atxiloketa bortitza baten erdian, berreta mar urtekoa, ongi ulertu duenez espaitzuen tiketarik metroaren zat. Hor, bere telefonu hartzen du, filmatzeko, eszena. Berak dionaz, erritar horitura bilakatu dena gaur egun poliziaren bortizkeria ikusirik. Ondotik, bi polizia, berak dion bezala, hile eta bi begiak dirdiran, eta mehatsuak hasten dira, berari hurbiltzen hasten direlarik, eta uh, shoko batean atxikitzen dutelarik. Hor, hiltzen zaitut, bertan, hamar minututan, sexualki bortxatuko zaitut, maite duz hori, bortxatuko zaitut, eta ikusiko dugu, ondotik, polizia filmatuko duzun. Poliziak momentu hortan bortizkia txikitzen du, eta initzalitan ipurdia onkitzen diote ere. Bere erakasle karta atxeman eta zoma italdiz ere, erakasle zira, ikusiko duzu, estatu islamikoa sorbonarat etorriko delarik. Etorriko gira ere gu ere sorbonarat, hilko zaituzte guzu eta zure lankidez kertiagak. Hortan da afera, hau da, erasotuaren hitza eta likoko tasuna, justiziaren eskudena orain ikustekoa. Itte da bu Eta justizia ipatzen baitugu, zertan da Sarkozi? Ahan, ba, gozuan, naiz eta media partek gaur justuki dela bihoren berri zerefroga berri bat duela. Gaddafi eta Sarkozi renarteko diru arremanetaz. Roitzizte, afera zer den, guti gora bera, bimila zazpi urteko presidenzialen kampaina garaian gira. Eta beraz diru, uh, diru itugi ahdi bat uh, libiatik ortzen dela uh, garafiren eskuetatik, karneta bat ateratzen da beraz orain publikora media mediapartek ateratzen duena karneta bat eta zegenda bat uh, preidentzialen kanpaina hortan uh, dirustatzeko isuriak izan zaizkion Sheika kox borst milioi euroren zehaztapenak agertzen dira karneta hortan, Horrekin, presidenzialetan, ondokortean, irabazten badu eta berriz Frantziako presidente bilakatzen bada txalo, zinez. O, miau, miau, keri pixka bat hala ere, musika, egazko musika entzuna intzin, nola zainbeste gatu badira mundu untan. Zientifiko batzuak inkesta eraman dute eta jadanik eskertzen ditugu. Gatuen genetikari esker, ama bost mila urte dituzten gatu ezurrak analizatu dituzte. Edota, iruagan urbileko batean ere, orotarat, berreonta behatzi gatu ezurrak. Eta galdera da, nola egindute gatuek mundu guziau inbaditzeko. Gatu haien dena beraz astertu saien family Bilbao eta ikusi alisan dute la bourse qui héritéko douela amabi milaurté et qui aldé ourbiletik abiatu silene gatou madalikatuak markato Madarikatu sintsuak e eh, miniineak. Iran, Palestina, Irak edota Sirriako lugaldeetatik pasatuz. Garai historiko batok laborantzaren garaia izan zen eta teoria da hemen garaian gatuak baliatzen zituztela laborarien usten inguruan ziren gajatoin eta saguak hiltzeko. Bizki praktikoak beraz. Eta ixeberrantago xartu ziren Europan gatuak, Egipton dibinitate bezala ikusiek ziren garai hortan edo aintzin hor 1701 urte Jesukristo aintzin. Itxaso zitane dela antzitusten gaturiek ekoizpenak babesteko beti eta ala, geroztik gure lurrak eta gure lagunen etxeak inbaditzen dituzte gatuek. Bye. Miau, miau, miau, miau. Musika piskabat orain gaur duela hogeita bosturte lehen konzertua izan baitzuen de teilatuetan Taldeak, Euskal taldea mila bezuuntala hogeita mekan sortu zen irailaren hogeita zazpian beraz egin zutenen lehen kontzertua ama zazpieen eortzi urte zituztela. Joni Ubeda, taldeko kideak berak bere blogean idazten ditu hitza egun. Aotsan martziano bat gitagetan oso mugatuak ziren bikiak eta gibelean danburgak eurtuz tulzaainroekin atabala jotzen zuen txintxo aurpegiko Chirindularia. Sein da, sein, kantua, de abroak, de hilatuetan. DIABROAK de DEILATUETAN ETA MILA BATZION TALAROGEITA MECA URTEAN LEHEN KONZERTUA ESKAINIZUEN TALDEAK HOTS duela OGEITA BOS TURTE SUXEN AMAZ AZPIEME ZORTZI URTE ZITUZTELA JONI UBEDA TALDEKO kidearen BLOGEAN beraz OROITZAPENAK ETA ARGASKIZAR BATZUERE GAREI ORTAKOAK IKUSTEEN AL DITUZUE INTERESA BALIMA DUZIER DIABROAK Internet mundurat sartuko gira, gurekin baitugu Jotabe Warrior Zero Zazpi. Eguno hon, ha txalde hon? Ah, ez duzu itzik artzen. Ah, ez, ikusten hainu. Ez du zeinu kamerarik estudioa betan? Zarrkuntze, zarrkituak gira gira. Ba, Boa, Star Trek-eko agurra egiten dausut, bebat. Esparikin, behoitamak urte Star Trek, hasi zera. Ah, bai, eh? Mm. <laughs> ez da <Esta> bat ere gure gungo gaia. <laughs> ez, baina bueno, batzua gaituzte bereziak eta bai orde orlako... bai, da geek mundua ah, Star Trek. Bai, bai. aldiz ez dautazu erantzun eta hori ez da fiziki egiten. Bai, egindut. Ah, bai. Ez da horreitena? Ba. Bai, horreitena. Egindut, eh? Enoen ikusi behar ez dut ikusten, menam eskuekin eh, Baina, ezakutzen duzu, bai horri eskuan. Bezar da Star Trek-en horri? Ba, Star trek ena, Be, vilken planetako agurra da Untxa, kontengira gira, jakitea orden vilken uh, ren agurra beraz uh, eriak uh, bitan zakitzen duzue eta Ay. unbe bat duzue eta dena irabazi duzu. Interneten txartuko gira, aliz gaur eta internet, neutraltasuna haipatuko daukuzu jota beguarri hor zero zazpi neutraltasuna, bon, neutroa izaitea badakigu zer den, menen mm -hmm. interneten neutraltasuna Zertaz ari gira hor? Zertaz ez gira neutraltasun politikoa zari ez bat ere ah. Baina interneten neutraltasuna da sortzitik oinajizko printzipio bat eh, interneten Erraiten eh, duena, xarean ibiltzen den informazio bat edo obekirran informazio pakete bat Teknikaz mintzo gira, eh. Eh, beste baten balio dura, Erdin, edo zein informaziok beste baten balio du Gana du internet eh, nola martxanda Badakiu ordina gailuak direla elgarren artean lotuak, kable bidez, simple jaiteko Eta informaziok elgarren artean trukatzen dituzte Pentsatu berda eh, komunikatzeko bide handi batzut bat, bat direla, pentsatu autobide bide batzut direla Eta zointan eh, informazio paketeak edo gure autoekipiak eh, denak eh, ibiltzen diren eh, abiadura berean, eta, uh, bideratu direla, beren Dan Neutraltasuna, pixka bat, eksistitzena ere postaren munduan, postaren munduan fikantua izan zen prinsipio bat, eren nahi du, lentasun bera edo zoin gutunek, uh, bahanean idatzi uh, amodiozko gutun bat, edo, edo laido batzu, ez da geten hori goztzeko, entzoraz mm. abiadura bera ukanen dute. Mm. Adoz, nahi zeta postan ala ere badituzun manerak uh... Batzu gutuma gutumatzu fito joitiko bai, eta gehiago bai, pagatuz. Bai, baina ez da uh, igortzen duenaren uh, arabera edo bahanean, uh, gutunaren bagenean denaren arabera egiten hori. Gero bai, beste... Xuxa, xartzen delaik, eh? gero... Hora, hori bodak... besteik da. Bo, ordean, prinzipioan ideia denak berdin azken ean, xarearen uh, kudeak eta hori nola Bai, da? bai, ebe, jakimak da, eh, sare hori, beraz, autobide horiak, eh, internet, xar eh, bidez altzailek dituzte la kudeatzen, Eta beraz, berek denek badidugu abonamendu bat, agpizetza bat, sabidez saltzare bat ekin, uh -huh. Eta horrek ditu beraz uh, zure informazioak uh, emaitean eta bideratzen, sare uh, galdoi oktan, beren elmugarat batzeko eta kontrakua beste zentzuan behedin. Uh, dira jute egen bidez, pasatzen. Berek dute bidea hautatzen uh, Hor dion, hor bat uh, eragin bat ukaiten dute informazioak hartzen duen bidearen arabera. Hmm. Eta orduan duan, neutraltasun hori, interneten neutraltasun hori, lan jirean litaike? Be, bai, be bai, azken uh, urtetan e webgune edo zerbitzu handiak, e e, abantailo osoa luketela, beberen informazioan bidea hori, prioritatearekin leentasunarekin eh, pasada den adiz pezak pasatzen ditu besteak baino fitago edo eh, doblatzen al ditu besteak mm. eh Biziteatu hortan bai ikusi <laughs> <laughs> eta ja nai du be Beren webguneak fitiago kargatzen aldirela, egan edu zerbitzu obea dela azuretako, beren bideoak fitiago kargatzen aldirela, egon, abantaila bat, e, ma lezake beren konkurentziaren gainean, eta beraz, ara, kontsumintzailea ere, edo erabiltzailea bideratzen du zerbitzu horietara eta zerbide saltzaileentzat biztan dena interesada ere uh, talde handi horiek gehiago pagaraztea eta hain uh, berek ere zerbide saltzaileak ez dakit orange adibidea sarteko mm. eduki shortzaileak dira momentu berean. horian mm. berendakoa bantailealitaike beren beren edukiak paseraztea fitxago eta pizka bat beren konkurrentiak direnak ora pizka bat ez dakite esahi Bide erdian eh, trunko bat, edo vai. zilokipi bat, edo olio bat Bai, Eta um, nor kontrolatzen du li, bada nun bait, norbait ekraiten duena, denak berdintziste interneten... Uh, Fai... oria stabilitateko printzipio bat da printzipu ida ba, zi bada bera, gero errialdeka egi badira egitura desberdinak baina bon egia schila u choix de la hori mm. pizka bat legidialdetik batetik bestera eta badibidez ba estatu batuetan hori pizka bat arauz, kamp, hafen, da, bizka bat. Europak bat asunean, bad gehiago kaso maiten da hori. Mahomalki bat dira egitura batzu, konkurrentziaren egiturak. Adibide batzu, badituzko? Bai, adibide batzu, nun prinzipiori hau txea izan den, Netflixekin Netflix ekin bat izan zen. Netflix, beraz, bideo ekoizle eta streaming banatzaile edo zerbitzu egaldoia. Uh, Comcast estatu batuetako sarbide saltzaileak uh, leporatzen zakon sobera leku hartzea trafikoan. Mm. Zenta ega merda horien nesifreak dira, eh, sarbide saltzailearen nesifreak, eguneko trafikoaren eguneko goita amalaua uh, okupatzen zura Netflixak uh, momentu handienetan egunaren puntako horrenetan. Mm. Eta beraz konpensazioak galde egin zituen hogentzuke uh, eta Netflixekin akordio bat egin zuten nola. St zerbitzu batzuek uh, ere hori proposatzen dute telefonia konpainoa batzuen bidez ezdakieta Spotify du do zan uste gu proposatzen dazu gure zerbitzua eta, Ez hau zure hilabeteko uh, kotatik kendua izanen, mm. Internet kotatik kendua izanen. Ebe ez irurziga bali zu hilabetean. Uh, Ebe gure etxean ahitzen duzuna, hori ez da konatua. Bixtean dena konkurrentzia mm. galderak uh, pausatzen ditola. Hori egiten Hori egin izan da, uh, leku batzuetan uh, debe izan da netan ez dakiite jaiten baina horik uh, dira pratika batzu uh, zalantzan ezartzen direnak uh, printsipe ogenikuspegitik. Eta bada azken adibi bat uh, Facebookek uh, egin duena tentazio egipublik batzuetan bezerbitzu batzu proposatzea Internet uh, Internetik ez dutenentzat Egan edu Facebookan zerbitzu batzu dira, kitorik erabiltzen direnak, eta horren uh, bidez, beh, sortzen dituzu usaiak, e. sortzen dituzu, ebe, informazioaren uh, ere informazioaren ikusteko begi bakar bat, eta Facebooken filtroen araberakoa, Facebooken uh, e. uh, algoritmuen araberakoa. Hor bat dira, galdera etikoak apauzatzen direnak. Horren, hori hau ze internet eta neutraltasuna anzten aldira, edo finida hori, edo... Be... E. E. Oino, egin batean eh, atxikitzen da, ez da mutu geraino eremana baina iduriz bide hori hartzen ari da ere, ekonomikoki egaldoiak direneak, eberen lentasunezko sariak izaitena lituzketez, zomaidan boraren eh, buruan, eh, bu, na, fitea abian gira, eta bestek itxoain behar dute, ganaidu, ebe, azkenean, ekonomikoki askiazka gestiren webguneak, ebe, adibidat hartzeko, parte hartzailea den Wikipedia, ebe, Aixemekiago joan litaike. Eh, aizagutiago erabilia, eh, informazioaren zabaltzeko eh, idea handi hori eh, noxonaik eh, parte partekatzen alduera interneten asetapenitako idea hori, eh, zango pilatu hori eh, eta zaita eket derendako, eta azkenean egon eh, behar bat aldi aldi hori laubos minuta zure ori aldea karkatu itzin, be, etzira joan egeiago eh, webguna hori eta hori da. Eta bi-abiadurako internet baten eh, irriskoa aipatzen da hainit. No. Eta egamezala eh, justu bukatzeko Europak batasuna, neutraltasunaren aldekoa zen horroak, eta da horroak, bainan biztadena presioa handiak eh, baditola, presioa hondioren ganik, eta gainera hori nos egitzen bali badute... Itun biciki habilekin eta hofta pizkat da, baina madira beste ainiz gauza ondoana ehm, munduko merkataritza erakundeak adibidez ari du pizkat konkurrentziaren inguruko hitzarmen er, bat kodeatzen ari er, dira er, er, nora duisena ipurri gisena <laughs> Bon badira hitzarmen batzu egiterak direnak ta pizkata er, arraborriak aurre hilsez asketenak Ordean, be, kasu eman behar da. Eta behar bada, kontseilu bat, edo gehiaguna egiak inaitunen dako, bada elkarte bat, kohadratur dunet, da itzen dena, askiezaguna dena, be, piskabat, horren alde burukatzen dena. Kohadratur dunet, be, untsa. Itzuli bat, inen dugu, internetak nahi badu, beintzat, usten bagaitu momentuz. <laughs> Kargatzen balima dira, hori aldeak. <laughs> Jota be, warriar, 0,6, 1000 eskert, abestatzen. Nahidot kantu bat egun ere. Ah, kantu bat? <laughs> <laughs> oh, zer nahidot zentzun? <laughs> Benga Boiz. Bai, bum, bum, bum, bum. Zerber hori. Benga Boiz. Ui, ui, ui. Bo, irudipolitak, diadamik, emazte bat erdibiluzik ados. Ah, me musikaren dako erraiten doznik. Ez kliparen dako. United Colors of... Okay. Ah, sorry, prubistat. Ez dute emanat blokin ados. <laughs> Eta, ipatu nahi daukuzu edo da... Ez, biškabat, uh, ara, kantu eskaintza bat... Uh... Enia enia dinico personaje. Ouais, clipback valide ouais. C'est pas. Ouais ouais. Ça c'est que c'est tim. Et là je carré, er jota be warri hor zero saspi kanturekin bera buruan gau guzia laster hitzetaputze mankizunean gau Uh, gure gomita izango dapeio diboan Euskal Aziak elkarteko koordinatzailarekin haipatuko dugu Eskola Katoliko elebidunaren sartzea eta uh, bezegirotan pasaden nolantolatu diren eta bereziki ere gaur egin baitute brenzareko orkesteko haien pesta horriaren ama bostan izango dena, bostak eta erdi mementu Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina Aztelenean jakinenda heleparen kontrakoen errekursuen erabakia atxalde juntan paueko hausitegi administratiboak aztertu ditu 2 errekursu bat haute talde batek egina eta bestea bartelemiag er lukuse altzumartako hausapesak bere izenean pausatua aldeko eta kontrakoek bere narrazoinake mandituzte hausitegiak ez du bere alatreinkatu Aztelenean jakin araziko du bere deliberoa. Eusko Lege Biltzareko auteskunden ondotikoa ibilkurak eginen ditu Eusko Alderdi Jeltzale alderdiak Eusko jaularitza osatzeko. Josu Erkoreka bozera maileak zion goizuntan Hazaruaren bigarren ama bostaldirako gobernua prestizaitea nahiko lukeela, epe hori zentzuzkoa dela errandu. Alderdiekin gobernua kordiua egiteko biltzareak heldu den hastean hasiko dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak errandu Josu Erkorekaak. Itziar Moreno eta Hier Gomez Mielgo eta Coqui de Vesala ekaquia kama bosturte prechande kondenatuak atzo bururatu zen horien ausia Parishen 2000 mekan kreuz e arrastatuak izan ziren akusatuak ziren 2000an hiltze ate Lehen aldikotzu suhiltzaileak etxe zahabati su emanen dute eta gero suia nola atxiki hauzuetarat hetatu gabe, harik eta hori eginen dute orzegunian, baijonako Panoko karikana segurtasun neurriak nolakoak diren aztertuko dute etxia kelgaren kontradiren karika batean baionako hiriak gero bizitegiarren behitzeko programa bat abiatuko du konduan hartus segurtasun baldintza guziak. Heldu den asteleinean aekaren sartzea egin enda gau eskola gusietan ikasleak emendatzen ari dira eta bereziki sozial behar gero eta gehiago bada lan munduan behar hondiak badira erriko etxe edo egitura desberdinetan, empresetan eta horoz gainetik erakaskuntzan hatik erakasle eskasa eta dei egiten du nahiantez besteak beste azpahne, amikuse, azkaine eta ustaritzeko Kaixo, Liher taldeko lide eta etxarri gera? Eta osti honetan arratsaldeko lauretan kantuz saioan izango gara. Itxi mandoka. <hazurra> <hazurra> 3 mando kanaste huntan Charles Bilegain neka ipatiko Artzainmunduko ofizioak Jakin dut olhan Artzaainen artean ba zela mutil gazte bat Ein be zona zen duanurrrirat eta antik ura olara eterarri berzua. Eo etxeberian txartek beti bergaltuaekin Zertako independentista ernain eta ez baiunan karia jotan nazioak agertu be lehen, kistitasunaak lottzen zutiela jentiak aipatiko deiku. Nazioaren eraikuntza aipatzen delaik? jendean bere jendetasunaren aldetik bateratzen zuen nohtasun bat, bergiriztino zen. Eta inaute etxamendik be kanta dela eta garrastara kantoia nulaz sortu den. Lan leki haukanien zene eta han, andere batek presentatu zautan, monsieur Eper, tanungo tarra zira, baigorriara, aspaldi hemen, eta ez duzu ideiak gile baiteko, ba gaizua ba, zeinen dudnikan. Horregin zautan, ziztakoat. Hitzak hortan hasi niteen hiten. Hitzu mandokai. Aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Hitzu mandokko. Fark, Kolombiako Indar Armatu Iraulzaileak Herakondeak, Amar garen konferentzian hau batez onartu du Kolombiako gobernuarekin abanan egin baka akordioa. Ihintza bidartek hau txapuntu inforentzat segitu du konferentzia, Intza bidart, astezken untako gomita goiz berrin. Itze da putz, itze da putz, itze da, itze da, txanitzuri bat egiteko tenorea hitz eta putz eman kizunean berri apuntu eusekin hasteko elkargo bakarra eta hausia hastelenean eman godu Paueko hausitegiak elkargo bakararen inguruko erabakia uh, Pauen aztertu dute elkargoaren kontrakoek aurkeztutako elegitea Katrin Segen baionako prefetak elkargoaren alde errandu elburua Iparoskalegirako instituzio bat sortzea dela eta elegiteak jaso ezina direla dira, elegita elkartearen, elburuaren kontra doa. Hortaz, beraz, artikulu bat berrianten hori untan eta bilduma beraz zehatzki ere minutuz-minutuz eh, egitua izan baita beraz Twitteren bidez. Uh, Gaea ere atxamaitan anuzi kaseta puntu eusen lehen gaietan tenore untan. Bestalde uh, Lab Aipagai bertan erabakitzeko aukera Laben eskaera hauteskundeetan eskondeetan. Itzarmen kolektiboak negoziatzeko tokian tokiko tresnak sortzea proposatutu Labek eginduen prentxorrekoan kaseta puntu eusen edota media bazken ere gai nagusi dira uh, Laben prentxorrekoko Uh, Itzak, oztopo gainetik bertan erabaki lan hilduari eutxiko dio labek. Tozko lege biltzareko ere pixka eta ipagai ala ere, eta hemen idoia mendia argazkitan eta bere hitzak susten gukeinu asko jasoditut, ez dut dimisiorik emango bere hitzak dira hemen. Higandeko utezkundeak baloratzeko, bilkura egindute... Uh, bea, uh, Alderdi sozialisteko kideak goizuntan eta idoia mendiak handik ateratakoan jakin arazidu alderdiak nazio batzara egin goduela hurriaren bostean. Emen egin zina e, egin beharrezkoaz erabakitzeko mendiak estu dimixiurik emango aldiz. Horo historikoa berrian eta argian haipagai Otaegiren familiak kereila kriminala du. Espainiako justizia sistemaren bideak agortu nahi dituzte eta azpeitean jarridute kereila. Justizia eske Gaur Juan Paredes Manot Txiki eta Angel Otaegi Echeverria hil zituztenetik berrogeita bat urte diren egunean. Ez dute itxaropen handirik eta ez dute baztertzen gero argentinarat jotzera. <totsia> Dea, zaila izango dela, saldudu Angelota egiren familiako abokatuak hori argian, azpi maratua eta bestalde argian anedota azkinean prentxan orokorki gaur jaipagai dena Fark eta Kolombia, behin betiko bake akordioa sinatu dute Kolombiako gobernuak eta Fark ek, 2000 e, eta Mabian asiziren negoziazioak Kuban eta Berroita Mabian urtean irureun mila hildako utzi ditu gatazka armatuak. Prentxadez berdinetan atxamaiten alentuzi eberaz bildumak, negoziaketai buruz eta azken orteetako uh, alkarrizketetaz eta historikoetaz berrian argian adibidez. Eta goiz berrin erramezala billar ere gomitarekin. Estalde argian argia eguna ere Aipagai, uh, deia ipatutukun bezala hemen, eta Itoizko urtegia ere uh, Aipagai argian, Nafarroan bahena ondoratzen ari den ubidearen ahastuan. Mila behatzen talarrogeita mairuan asiziren eraikitzen, Itoizko urtegia, Nafarroako ubidea mende honetako kontua da, ere ikontzaen presak eta bankoak pixka bat gehiago aberastu ziren bitkotearekin. <gülüyor> Diru egiten eta orain galtzen bera zargiak dion bezala hemen itoizko urtegiaren inguruan. bestalde eta puntu eusen, etaren agiria, etak lasaitasun estrategikoaren du. Gudari egunaren karietarat eta elara ziagidean, ezkerra lasaitasun estrategikoa behar duela dio, aieteko adirazpenaren bos garen haste gutxi falta direnean beren ustez, xoilik etak bete du itza. Baia mazken ere, hau, aipa gaina gusietan eta arenan eta zidu ezten aldiz gaina gusi, be, haroa, eh, glen gaiak tenore untan, uh, be, gure eskualdean iduriz, biziki, biziki, bero eginen du, zidu uh, ezteak eta bestalde, bigarren gai gisa, buizan, sarkozi, uh, Gai bat, liburu bat, eta aien arteko gatazkakus, aien bezala azudu ezten, horre, atxmanituzie, eta sun, guziakam. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster, guregomita peio dibon izango da, Euskalasiak elkarteko koordinatza hilarekin, nahi patuko dugu begoizuntan egin uten prentza horrekoa eskola elebidun katolikoaren sartzea eta pestaan. Artean, etxe kantariaren kantu behibat. Itzak milusik daude paper zurian Kolor margo komargo bat bezala Melodiak guru barruan ate joka Asunari atea irekin naian Itzaktan zan nasi dira Itazokak hastin zean Doi uzantziditzak unitzak baita, gure bizitza aurrera era doinuz betentzen naiz Bizitzaren musikadara matzanetan Haxatean daude nabesti galdua gertzea Zerbait berezia sentitzen du CD a kantzeko Bizi biz ere gaudela sentitzeko zenuten hemen bizitzaren musika kantuarekin eta beste hauts bat ere zagotu ziberdinet, artetik sutagar taldeko aitor goro xabel ere bideoklipa ere xarean atxamaren duzie ikusteko gogoarekin baldin bazizte, seiak laurden guti dira itzeta putzen gure gomitaren tenorea itzeta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan Eta erramezala goizuntan prentxaurreko bat egindu Euskal Asiak elkarteak, Irakaskuntza Katoliko Elebidunaren elkarteak, sartzea egin baitu berak ere eta sustut uh, pesta bat proposatzen baitu urriaren amabostean. Gurekin dugu Euskal Asiak elkarteko ko koordinatzailea bai peodibon ahatsaldeon. Ahatsaldeon zuri. Irakaskuntza Katoliko Elbiduna beraz euskal hasiak Elkartea, eh bon elkarterea horrek nola funtzionatzen uta nola egin du shortzea ortena beraz gure Elkartea borte zer emutan uh, osatua da uh, lokaldean arabera badugu badugu eremu bat xibero eta basena berez bat azparneko pasparniko lokaldean irugarena ejobin lugarena Uh, Beabeiko esko aldea eta azken ere moa urdazuri do doni aldea. Mm -hmm. uh, gure elkartean uh, badira alde batetik uh, burasoak baita ere um, irakasleak eta azkenik susendariak. Hau da gure elkartearen uh, berezitasuna uh, ez baikira bakarrik buraso elkarte bat. Mm -hmm. Hor uh, uh, beraz uh, orotara uh, nola martsanazen da eskola katolikoetan gustuntzen maki bat hogama 6 .000 zazpireun ikasle dira eta horren barne hiru mila naurogeita 6 elebidunean dira. Hori Bai, hori da. Guti gora bai. Uhum. Euskaraz, beraz edo elebidunan ari direna, keuneko eme sortzia, Euskal Asiak elkarteak, justuki, struktura hortan, ze leku du dioz esaren zuzendaritzan, azkenian? Bai, uh, toki berezia dugu, uh, ez ezgira uh, ez gira egiazko antolaketa kongetuan uh, hori uh, Dedeosek direksion diozen de unhazperan katolik erakundeak uh, baitu egiten, uh, bainan alere uh, lanzen dugu, edo, fena, lanzen dugu eskuz-eskuz uh, Dedeosearekin, de diakinez uh, gure elkartearen administratio kontseiluan, uh, ba dugulak kide bat uh, Dedeoseko langile gisa. Mm -hmm. Eraz, uh, dezbergen dira bainan uh, entxaten dugu alere esku uh, esku aritzea eskuarazko ere, ere bitaxunaren uh, sustatzeko. Eta xartzen honetan, ordean, nolako garapena ukanduz kalaziak elkarteak ikasleen aldetik? Uh, ikasleen aldetik, aldetik bo, momentukotz ditugun zenbakiak uh, dira uh, haitzin xartzekoak beraz garko uh, dugu itxoen pixkat uh, ukaiteko egiazko zenbaki eta kopuru Oficialak, uh, iduriz edo segidion bezala emendatzetzi pibat uh, bada urten uh, Euskaraz Eta hori uh, gertatzen da duela zambait urte emendatzinar e, idira iduriz zembakiak uh, Gero xartzeuntako berri honetan uh, izanda uh, beabexarean uh, kolegio batean Euskarazko elebitasunaren sortzea uh, Angelu Kostela Magizkolegioan eta uh, beraz izan da bakarrik irekitze bat uh, eskuaraz uh, alde ortaik beraz uh, beha eta hori izan da goretako zinez bergitasun zaskiona. Uh, hor mm. uh, justuki hori ipatzen uh, baituzu, uh, um, bada ere keska bat Euskalasiak er, kartearen uh, baitan, asken uh, lehen mailan, do, lehen maila arte lebidun xarean uh, segitzuntela, eta ondotik kolegioan hor galtze bat gertatzen dela. Ba, ba, galtze bat edo odor uste bat uh, ertek dion bezala, hori da gure, en ustez gure keska uh, nagusia, Yakinez, eskaintza biziki eratua dela, ezan uzun bezala uh, ama eskoletan lehen mailan, uh, siberotik uh, dirat uh, batzen abdaje bahane, baina negia da, seigahenean uh, uh, pasatzean, uh, e uh, eskaintza hori uh, Estela bate berdina, eta beheden uh, gertatzen dena, uh, guti gora bera, ere, uh, ere muen ara Uh, Erdiak ez du segitzen uh, kolegioan. Mm -hmm. Se genean pasaatuz. Hori uh, bo, hori da gure keskan keezka nagusia behar dugu aerabide konkretu batzukatzeman, dituztu uh, segi dezaten hirugar uh, generaino uh, gutzieik. Mm -hmm. Be justuki uh, nundik eu da. Ze beldur bat bada, lan bat falta da edo lankkeeta bat falta da. Uh, begi uztuki balorizatzeko kolegioan eta be hizkuntza bera euskararen lekua edo zer mundu uh, utzaskeenan hori zakasatzen oh. da Unza nonden estakit uh, nenetukatz uh, argiki bainan uh, gero entzuten da uh, buras burasoen uh, buraxoen keskak, eta bon, buraxo batzuk pensatzen dute eskoraaren ikastea eskolatik pasatzen dela, baina gero kolegioan sartuz bon, ez dute segitzenai beldurak buraxoen aletik dira baina ez dugu ez, ez dakigu argiki hori zergatik, eta hortako sortuko dugu ondoko egunetan, gure elkartean garpen bat zordea Beraz, batzorde berezi batzuk, jakiteko eta ulertzeko uh, zertan diren uh, keska nagusienak, uh, diakinez uh, ere edo xaren arabera biziki dezberdinan direla. Mm. Beraz, uh, mementuko bo, bakoitzak badu bere iritzia, baina uh, ez dakigu susen eta hori landuko dugu ondoko ondok asteetan. Eh, mm. uh, ondanen giustuki retensione Euskal Aziak elkartea desberdinak uh, basirela eta egoerak desberdinak sirela ere guneka azkeenean eskualdeka urda zuri xareak uh, antolatzen du beraz euskal aziak peste urriaren 15ean oh adibidez elibidun uh, tacha aski askarada. Bai, bizikiaskarada jakines uh, adibidez saspi lein mailako askoletaik eta elebitaxuna proposatzen dutela beraz eskolagustiak bidunak dira, uh, lau kolegioetaik hiruk dute elebitasuna proposatzen, eta gero sare hortan bada izeo bakar bat xantoma sakinokoa eta biuna. Beraz xaretan urda zuri xare hortan urdaz, uh, problema ezta bat ereka uh, eskaintza, uh, eska, eskaintza problema delaik eldez uh, BAB xarean. Uh, beraz, uh, gure ustez, probleman agusia lujalde hortan izanen da, uh, justoki aipatzen ai ginduena, beraz, uh, lehen eta bigarren harteko odor uste hori uh, ez baitute uh, segitzen, seigarren ean pasatuz. Uh, mm -hmm. Eta hor ere, hori loturik, ama eskoletan, hor uh, murgiltze sistemaren baloratuna jote da, garatuna jote da? Bai, zinez hori, uh, morgiltze sistema da ondoko urteetan, uh, gero eta gehiago garatuko, garatuko den uh, sistema ama eskoletan. Eh? Diak, hori, posibide dugula bakarrik ama eskoletan uh, egitia espi, espa, esperimentazio gisa. Um, gaurko egunean, hogeita uh, ama bi eskoletaiak, hori uh, hori horki parheuskalegian, emezortzik uh, dute uh, morgiltzea proposatzen. Beraz, erdiab, baino gehiak dute hori proposatzen, eta ondoko urtetan izanen da gure, gure lama ere buraxo erakasetat er, zuzen ariak er, esplikatzea eta erakusteaz e, zinez behar dela morgiltze hori Mm. Euskalaziaken pesta beraz urriaren ama bostean, doni bane loitzunen, pesta horren elburua, ideia gibilan zer da? Elburu aski simplea da, da eskoararen kampo ratzea kakor sartean, uh, ikasle guziek, uh, ikasle guziek, komprenide zaten, uh, eskoara bizidik dela ere ikasgelati kampo, Hori hainitzen uh, dako naturala da eta simpia da, baina uh, ama esko diren edo lehen mailako ikas lehen dako, ez da, ez da hain naturala, beraz be, nahi dugu erakutsi, eh, eskoara ere ikaste detsetik kampo posible dugula erabilzia, beraz proposatuko ditugu animazio dezberdin hainitzen eh, den-dena noski, Uh, ikastetxe ere bidun horietako uh, ikasle guzien dako, baita ere aien familiandako. dako. San mm -hmm. uh, Tomas Akinokoa liceoan, beraz atxaldeko iruetan, orri zango dalenik uh, Isabel Mileren literaturan ahazio bat, uh, eta Filip Albor eta Josiana Ger Valenziaren biribilikus garria, eta ondotik uh, du kontenia parkean segitzen du uh, egunak orduan. Bai hori segituko dugu eh, eguna edo ahatsaldea du kontenia parkean duen ebanen. Iroetan izanen baitira eh, erri yokoak, gaia gaya elkartea harikin. Eh, Atxaleko bortzetan eh, tokia emanendiegu emanen ikasle guziei. Beraz, eh, antzerkino batzu edo, edo, edo kantu batzu emaiteko... Eta burura, u, eguna ontsa bururatzeko, izanen dugu seietan, asaleko seietan konzertu bat frikuntaldearekin. Eta oroitaraziko dut, dendena du kontenia parkean urjirik izanen dela. Aldiz, uh, iruak den uh, ikusgarri hori, uh, pagatuz uh, izango da beraz, iru bost eurotan, euskal haziak pestan erramezala horriaren ama bostean, peio dibong gurekin ginuen mil eskerra. Esker mirazuri. Aldiera Ramirez Euskal Azia k Pestan izango dira urriaren 25. 15 de martatu. Itzi mando. Utsumandokan aztehuntan Charles Bidegen eka ipatuko teik artzain ofizioak. ofiziuak. Jekindu olhan artzainan nahtean batzela mutil dazte bat egin behar zonazen duan iturirat eta antik ura olhara eta ribartzuak. Peio Echeverian txartek betibergaltuaekin zertako independentista ernanin eta ez baiunan karia ahortan nazioak agertu benolehen, Kistitarsunak lotzen zutiela gentiak aipatuko deiku. iku. Nazioaren eraikuntza aipatzen delaik, Jendea bere jendetasunaren aldetik bateratzen zuen nortasun bat, bergiriztino zen. Eta inaute txamendik be kanta dela eta garrastara kantoia nulas sortu den. Lan leki haukanien Senegalen, eta han, andele batek prosentatu zautan, Monsieur Eper eta nungo tarazila, bai gaur jara, aspaldi ementa ba, eta ez duzu idehia gile aibaiteko, bara iso aseinen dudnikan. Horregintzautan sistakoat, hitzak hortan hasinitien iten. Hitzu mandokai ashte hartez zazpitan, ashtiskenez lauetan. Hitzu Eta hitz eta putz aldiz bihar, bostak eta seiak artean. Gaurkoan bukatu baita badakizue euskalirratiak puntu eusweb gunean atxamaiten aldu zue. Gaurkoa baina hori bihartik aintzina. Segitu baduzie dena errana, seiak euskalirratietan.